Esma bind Ebi Bekr, radiallahu en ha, tregon. Njëherë, shkovate ka ishja radiallahu en ha dhe e gjetat duke u falur. E pyeta se quk ishte ndodhur njerëzve. Ajo bëri me shejnë nga qjeli. Vështrovan nga gjamia, kur ja, njerëzit po faleshin. A ishja radiallahu en ha, tha. Subhanallah, lavdi i qoftë Allahut. Unë i thash, a mos kando një shejnë? Ajo bëri me kokë si për të me thënë po. A të herë, ungrita edhe unë për falje të namazit e eklipsit, deri sa pëthuaj se i humbandjenjat, kështu që hodha ujnë në kokë. Pas faljes, pejgamberi Alehi Selam falënderoj dhe lavderoj Allahum në pas taj tha. Tamam tani, munë këtë vend kam parë gjithshka që nuk me ishte treguar më parë, ma di edhe gjenetin, edhe zjarin. Padoshim që mua më është thpallur se ju do të sprovoheni në varret tuaja, tamam ashtu, ose pothuajsi edhe provat e Mesihut de Xhalit. Treguesi i dytë i hadithit thotë se nuk është i sigurt se cilën shprehje përdori Ismaja. Ju do të pyeteni: "Çfarë di për këtë burr, pejgamberin alayhis salam?" Pastaj besimtari i vërtet, apo Ismaja përdori fjalë të ngjashme, do të përgjigjet duke thënë 3 herë: A i është Muhamedi a lehi selam I dërguar i Allahut I cili erdi të kne me dëshmi të qarta dhe me udhëzim Pështu që ne ju përgjigjëm ati dhe i shkuam pas A i është Muhamedi Pastaj, me leket do t'i thonë ati Fli i qetë Vërtet që ne kuptuam se ke qenë besimtari vërtet i ati Ndërsa hipokriti Apo njëri ju dyshues Do të thot Nuk e di Kam dëgjuar njërzit të flasën ditë shka Dhe ashtu thashe dhe unë si ata transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com